میاشدار دا د دا سوابنو او رحمت مياش دا دا دی عذابنو دخلاسی او مغفیرت مياش دا مياش دا رمزان رحمان الرحیم <تصفح> <صفح> وعن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترزت عليه رواه البخاري اعزاند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی خودی پیغمبر علیہ السلام پرمائی چی اللہ پرمائی اللہ رب العزت پرمائی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب چاچی زمای یولی زما دوس زیر قی الله فرمای زمال جانب و تا ته اعلان جنگ دی. بل ځکه الله فرمای چې کم چوک سود کوي سود خوري سود عقل سود ور کوي سود لکي د سود منشدې الله فرمای زمال جانب جنگ اعلان اللہ ده ده جنگ د اعلان چې الله رب العزت د چا سره د جنگ داوه وکي اعلان وکي نو ده هر سړي په بیا بقاوي يا وذ رب قاد اغه پاتي جنات يا رغب په دنیا کې کله کله د جنات سيو سړي ډير زहीर سي د جناتو پر د باندې حمله يې د نسي د پریشان کيي يا وذ رم او تای وخت بل وخت مخنسو ګرځول ولي جنات پر موږ زور ور دي دا هرکم حکومت را واخل لا فوج را واخل بل بل بل, بل زور ور اواز زران ما او تا زان نصور تا چنگا نو چې ما او تا مخلوق ته زان نصور تا نو الله چې اعلان کرده چې زما دا خواه اعلانی جنگ دی خبر اخلاصه و سالله پرمایی کچا زما یو ولی رازه یرکی ولی زما دوست دوست چه تا ویل کیجی ولی چه ویل کیجی اسانه خبره د عزیزانو په دنیا کې زه د ډېر جهان سره اختلاف لرم د دې دا, دا معنا نه ده چې اغه د الله دشمن دی اغه بيدین نه دی حق د الله ری چیزه دښمنی ور سره وکما کل از ما حسد دی از ما عناد دی از ما بغض دی از ما دښمنی دی از ما عداوت دی زما کورنی معمولې د زما د سره جګړه ده د د د دین د د د اسلام د د د ولایت هیڅ یو زره انکار هیڅ څوک چې دی اغه نه کوي عام تور علما فرمای ولي الله دی ته ویل کیږي چې د الله رب العزت پر حکومو داس رواني لک عبد الله ابن عمر فرمای روایت کراځي حضرت نافع فرمای رضی الله وانو عبد ابن عمر به د نبی علی سلام پر نقش قدم داس روان وو چې دخلګو به دا خیال و چې دا لیونی دي لیونی دا پیغمبر علی صلاتو سلام پر نقش قدم یواز پر لار روان دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یوزي ولاری کسې نستي چې کسې نستي سات پات را ولار سوبې ترالې بیا تل منځه کوي او د څې نوکي چا پښتنه جنې وکړي یا رتا بول لر نو لاری بیا د بی پې ما په هولې ایا نو ولې وخت زه د نبی عليه الصلاه والسلام سره روان ولما جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیک سین استي خپل ضرورت پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې و سيسو ماته نن حاجت نو دغه خبري خو چون کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی اغا دالته راغلی وو نو ما خالد پیغمبر علیه الصلاه سلام لار خپل اوله سيسو یو درخته ولا رالید را غدرح دغتی لاندې سات کای سرولګو یم ګروپ څنګه جنوک ندي خوب وکای ندي دون ټیم وله خیر خوبي ولی ورس پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک رالید تل سرولګوي پری وتی ممال خوب نه رات د خوب ټیم وله هم نه و ما پیغمبر علی صلوات و خبره چې دا خپلول دا فسحابو کی خبره ده په اولیاء او بزرګانو کی زمرد په بزرګانو کې داسې علما داسې اولیاء داسې نیکان تیر سی ودي چې فقاله هم د نبی عليه الصلاه و السلام د سنت په اخه قدم چي اغه نه دیار فقاله مجدد الفسانی صاحب رحمه الله فرمایي اغه موږ سره مرید نه بولو اغه موږ په مریدانو کې نه شمارو چې فشل کالهم د دد چپا ورځي ملایکی دغه غنا لیکلي په شل کاله کې و غنا لیکلي دغه څه موږ نورید نه وایو څه ایسو بیا زما استاد دعوه تلین در واخل په هغه کې ډیر داسي غلبو ډاکوبو بدکاربو شرابو بیا للی دی د الله لا لاري اختیار کړي دي چې الله حکم کړي دي د پیغمبر علی صلاتو والسلام لار بیا چې کله دای باتھروم لرتل لیدې په باتھروم کې اغه دعاء جمی رسوي چې پیغمبر علی سلام مبارک ووتی کوم دعاء ویل نو به جړل چا تبه ورنارې کې ولې نراوځي ولله ماغه دعایې رسو ده دعاء خور وشي اس اوس ظاهره ده لته پد هو ګا په خندادنو یا رتو وس ضرورت خامخ په توس دعاء وای چې سره د الله او د رسول دعاول لري نو ضرورت بیا وو یا راز ما واست په پیښې او په دکانو په میډیکل او په اسپیټال او په کالج او په اسکول کې یو چکنی دی انده مزدوراندیاو نو دای اختیار لري چې را ولات چې خپل مزاج مطابق کار وکړي نه لريو ولونکې دغه دای مزدور دی عام سړی دی اغه بل عام سړی دی چې د مزدور دی دای حق نه لري چې یو قدم د هغه د مزاج د منشا خلاف واخلی نو د الله او د رسول دمیزاج خلاف مو تا قدم وا خونه در څه خبره ده دا رقم نکیزه اته عثمان رضی الله تعالی و رض که پیغمبر علی السلام مکه پیغمر صاحب مبارک چې ګورې وخاڼو بیا چې ووتی روان د خپل کورته اته عثمان شاته بو پسیو د پیغمبر علی سلام قدمونه شمارل پیغمبر صاحب تورته 500 د عثمان خیر خیر ولي رسول الله اسه قدمونه شمارم القدمونه ولیا رسول الله ننځما د فار دمر د خوشالی خبره ده چې تزما کرے راغلې پر هر هر قدم به دي یو یو غلام آزادو پر هر هر قدم به دي یو یو غلام آزادو ننځما د فار دون د خوشاله خبره ده هغه علما فرمای په ښه سنت په دی کول ولیا د فلانه کار سنت دی ز کوم و وس فنن عصر کې مر دا سنت دی نه سنت صرف دی چیزی دی کوم لازم دې چیزې کوم او دا داغن نبی سپارش غاړو شفاعت واړو پر حوز کبسر جام د يخوبو واړو او دلت وای چې دا خو سنت دي څه ضروری خو نه ده دا, دا خبره ډیره خطرناکه خبره ده الله د پیغمبر علی صلواۃ و سلام په ذات قسم اخستې دي وټ عظم شخص دي ان چې الله قسم ور باندې اخلي او ما تا وایم سنت دې څه ضروری خو نه دي پرز چګرسه الله مرتوي لوای چې تاسو په مشکو په انبر او بیا او بیا ور خپل ترنجي بیا یې ور د محمد د نامه د اخسول اجازه درتستا شموږ تیبته کوله نو الله رب العزت د اسانید فرض ما استاد سره دا مامله که دا خبر نه دا صحابه کرام فرمایي محمد النبی علیه الصلاۃ والسلام سرو یو یو کال بزموش په زری کې مساله و چې محمد النبی علیه السلام ته وایسته موش بریدو مش شرمېدو شرم حیا ادب راکډیرو نو بیا مش پښتنه نسوي دین کوله اوس بیا د زمانه اوس به شرمه زمانه وسوله روزا کې وګوره عام خلک برا روان دي سره بوروره چې سيګريټ پلاس کی چې نسوار کړي چا وب پلاس کی چې باندې دا کړي زمو مسافر چا چې دا کړي وروره چې زہ بیمارم چې کړي مسافر او بیمار ته الله اجازه ورکړي سريعام نه ده ورکړي وعلماء فرمای یو کافر مړس چې مړس بیا چا په خوب دی په جنت کې وبیا چا پښتنه جنو کې ذات څنګه ویلې ولدا د ورځې میاست ستراله ماز مازویتو ول مال د ورځې میا مسلمانان خرق شخص نه کې د پر مخ شي مخره الله تعالی ازما خبرې دوم را فند ورکې چې د مرګ پر حاله ماته کې مړه نه پر دا ادب و احترام زنانه راوانی دی شیخو ری د دکانو لرای دکاندار توي مالره وبرا او غاډه مال ربو تل دمر به شرم دمر به حیا دمر به زندره دمر د سترګو بده وتهلي په خاب په دې زنان باندې خپل اولاد خبر خپل لودي بنې په خبرې نن د کاندارم په خبرې دکاندار چې دمر به شرم به حیا زم اناسو لن الله د الله رسول فرمای چې زړې مې غواډي او کوي چې زړې غواډي ته نه شرم چې دمر به څه دکاندار تا وای چې یار مال را چاټه او غواړه د پرنس روډه څخه په کوډي راو غواړه پلان یې پلان یې شیرا ولې زما عذر دی نو تل سبحان الله الله اکبر دا دا ژوند دی دکاندار څومره شرم بی حیا دی نو کته نه وي بی حیا بی خو بی حیا د بی حیا لوري وتا ته نه ویل چې مال را شیرا وغواړه ایا چې خبره ده یار ادب احترام قال الرسول فرمى الله چي ديقوم د تبا هي اراده وك الله قال د پلاني قوم تبا اول اول الله رب العزت حياج ني واخل حيا شر محياج ني واق صلى بس بي اورته اول الله چي اراده و چي د او د خبر نتا دلط بدارو دو گورا ي زنانتي ريج ي خورتي موتر والا بركو ودری چې شخلاڅه کې انټیګیټر ولغې شا... ولګوري ظالم ته ناروزه ته په روزنه شرمېږي تبدانو شرمېږي بیا چې وسړی زرم لري او وسړی ډیر هدي شریب کې راځي د قیامت پرځ کته دا و غاړي چې قیامت پرځ داکم عذاب د دا غوژود یا د سترګو دی او چچا دنا محرم شت سرکړی د الله رسول پرمایي تبدا هواه چکه شکه ما سر په لولې سر په نډه درن کترن کار دیو دامه غوژو ته اچولې ډیر شوه نه دا چې ما موزې کاورې دلې وای نه دا چې ما دا پری دینه محرم شت خبري اورېدلې وای یا رسول کړي وای په سر سایه وللا ک په زکات وللا ک د شپږو ورځو په تراوو وللا ک دی، الله رب العزت تا ته د کوم شي امر کوي دی هغه باندې او سقما او ستکور ولای نیمه خبره منی نیمه نه منی ما فت تلق نو کو زما طالب دی مورید دی شاګیر دی ساسره په دوکان کې چې تا خبره ته پر لاس بچره دی د پر دولس بچره روانې په سیاخلی سیاخلیو نو الله رب العزت کول تا ته دونه ټیم را کړی دی الله و موت ته ولونه تیم را کړی دي نو الله فرمای چې کله ما ولید سوک زيري اولیاء ما دروشه ول د الله حکمنا د پیغمبر علی سلام مبارک طریقې چا په لار اخبلی کړی دي دا ولی الله بلل کیږي دا ولی الله بعام ثرو علماء تقریبا اولیا شمارل کیږي علماء طالبان حافظان مجاهدین قاریان دعوت ولاته ټول اولیاء دی. ولی <تصفيق> ماتيو <محطرم>، حافظ ویل دی محترم وکرم حافظ دی دی زبردست فلاردار خاندان ول موږ سره زولان مې ځي چاندې لرم چې موږ نه مخمد رسد ده په سوو حافظان دی به دا غو پې ټوله دارک مدرسې چې دی حکومت سره وزارت تعاون کوي ول یو ولم يسردت ولا ندي مالدار سړی دی ور پي والا او پر دی غټ مطلب کاروبار باندې وو مزور ته ودرې دلم بیا دا څېر فن کمیټه په خپل ځخلاص کې به دومره بدره ته ویل ته هر زه را ولاړې اس مشتي سن اخلاص داد هغه یو کال بل کال ورتلم همز ما عزيز ول ما خپل عزيز یې پیژندل ما ته به سل روپي راغله سل ته خدای چې یو سره چې تسلو پی ورقي او د یو لک روپي به زتي ورسې نو 300 روپي لا قبلې هغه طالبہ مله اللہ را <laughs> بولی زدتی جننت پردوس نسیب کلی زبردست اگو اگر زی یو چالر ورم چندیل را اگو ما تویلی اوالت می کپیرام بولی یا او دلتا چندول را از غلی دا وز کم دند دادا اگو ما تویلی دا از تیبا پیسومر لی چنان جوڑو ورور خبر اگه خبر دا از تیبا پیسومر لی چنان جوڑو ورور خبر اگه خبر دا اولیاء مزیراوی کزما یاران <laughs> ار څوک شي دي والا دي پشتونخوا والا دي پی ایم والا دي پی ټ والا دي علما او طبدما خپل کار جاري ساته خپل کار جاري علما او طبدما واه په خدای قسم په دي علما او یو ولي الله ي الله وايي الله ګوره د بخاري شریف حدیث دی په جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما اوستا زیاته سره دوشمنه ته زما دغه اعلان جنگ دی د خپل ده تبخپلی کارکوا علماء او پشتونه ما جوړاو علماء او په صفت ما وای علماء او په تشکنځایو ملکه علماء او په غلطی خبرې ملکه ما وکړه دا کس پرېر د قیامت پر ټیر غتی حساب راځرا وانه دا مولي سب خائن ونه دا تبخپلی حساب ورسیږي کنه لته پرستانه نه کیږي صحیح شنو قط عند ما کیداز ما وتیتا یعنی زما د ټول ژوند خلاصه دا په توری درته زمړ والا پشتنخوا والا که څوم په لو خدا خبره یو سړی سړی دا شي مکه وکړه د خپل کار جاری وساته دا زفه میا رات مروزه روزاده ما ته ګوره د بوخاری حدیث درتاوایم دا شي بس دا د ما بین جواباسي کدی کړی دغه نه دی ک په دې په دې نه ته ابادیه زي نه په دې ست پروګرام مختدي نه ست حرکت خاموشي اختیار کې الله واس ماده فا اعلان جن بیا تا ته د اجازه نوسته یا پلانای مولي صاحب زم تا په ټوله نو په دې خپلانای چې دی الله والا دی ولي الله دی په الله دی په دې خپل دې خپلانای دعوت والا ولي دی پلانای دی. طالب دی پلانای چم کئ الله خو بیلہو. بیا د اذنست چې الله ماده سووي د مینشو د دې بیا ما تا قیامت رمزی دی اقطع عنکم کوی د از ما ډیر ډیر وخت سمد خبر په سوچ کې چې ما زبه د خپل ملګری خبروم چې دا کار وکړ ګر سره یې وکړ الله وما تا تویل د شیطان ستا دشمن دی الله وما اوتا تویل دی له هغه ځده د دې دښمن سره دښمنی اختیار کا د الله په دوستا نو کې به شمار الله را دښمن را شو ما په دښمنانه نه سې څه ذريخه نه ده 4 سره بده علما او سره یې ارڅه بده دعوت والا سره ارڅه بده جهاد والا سره ده ذريخه نه ده ها اجازه و اچانسی اې چھا تدریخي خبري اختیار نه شي شیطانز نوستا کله وازیع ظاهر ښکارا دښمن دی هغه ماکا دښمن ګولو الله او رسول الله صلی الله عليه وسلم او دا نور چې ما وطا دښمنان بو لا رسول نه را شولې نو لہذا د الله رسول فرمای من عادا لي وليا فقد اذنته بالحق الله فرمای دا الله رسول فرمای الله فرمای دا د الله رسول نه ته ویلې دا لار رسول واي الله وايي چې چاس ما یو ولي ظهير کوي دښمني عناد بغض عداوت دا یو سره شروع کو الله د خپل جانب اعلان کړی دی ما په خبر اعلان کړی چې نو دعوت والاتا تبلیغ والاتا مجاهدینو تا طالبانو تا حافظانو تا قاریانو تا سوپيانو تا سپينجورو تا حجانو تا پټويتامک ودی کې به دوی د سړی وخیږي زما اوستا ایمان برخه تا کې ایمان صحیح شنو اوس ګورې دا mesti هر سړی مونږ دلته ونی ناشته کله کله څوک څنګه څوک څنګه او عام خلق ويا ويا اللہ اللہ و یا وایر دا ول یولادی الله تعالی دی سینس تو ټیک دی زید زریته اجازه د لیوانې نه دی لیوانې دی اجازه یې چاته نه دی د قیامت پر ورځ دا لیوانې و الله تویلې سي چې الله زو و عبادت تکل ور پادغه او تاسو نه ونه کړي و لیوانې به الله تعالی رسول فرمایا ابن کثیر حد قولان د کړي لیوانې به الله تعالی تا تاسو دا خبرو په الله به جهنم غره نه استی لکه دا الله سره قیامت پرځیت څوک خبرې نه کوي خبرې اجازه هیڅ څا ته ممستان لیکن دا غتهسته دا الله رسول پرمای تاسو څه کوي الله فرمایځ ما د اولیاءو سربدو دشمنینه اختیاروي اولیاءو سرب سبحان الله دا او زمانه کې خونو کثویا اولیاء په خوانو دا او زمانه کې اولیاء نهسته نو غټول قران چې په اولیاء و ډک دی الله وایي دا رسول وایي نبی ابو څه چمګه دای باندې کې چراولاټ چې د الله د رسول په خبرو کې ته ځانه به تشریع نه کوي ځانه د خبرو ته تشریع اجازه نهسته نه څ سره نهسته ټیک دې سي دز ما دې وعلم سر نه لګي بس همو اختیار کوي په دې دنیا کې څما استاد ډیر خلګو سره نه لګي چې ما په ناری وو نیو وو پس هم پر پرتاګه ځای پرېړد دا د زړه د د انسان د اختیار کار نه دا داخله د انسان د اختیار کار دی ولید غلط خبره وکړه پدی حوال الحمدلله زمشهد ح صدره پدی اولا یعنی زب تقریبا تر دیره حدا پچتا بد ناوایه تیک نو سید پزړکی بمزمان در سر لګیږي په اشکارات ګناه د سلی شرابو کی بدکارو کی اغه ز مطلب پر پیغمبر باندې ناسم د اطلاده فردانه چیزه نه اوزو بالله استغفر الله ځان ترغه بالا بوله دي اختیار ماته په کوم ورځ ما ځان ترتیب بالا او بلې د حلاکت ورس او که په کوم ورست تاسو دا ویل چې یاره د جهنم رګړې را ته ګوري د جهنم غټې را ته ګوري په ورستې ده حاله کړه سېس به دا به خبر وي ملایان، ملایم طالبان قاریان دعوت والا راغلي دي ځان ته به زرګ نه وای چې زما د کوم باندې زدا نه نه نه نه الله یو ورځ را واستلې مسجد خپل کول ربرته به دی وسويخه بل به اجازه نه درتي سېس قطعا کوم چې الله والا دی دا یو ولي الله سړی هغه روان پر لاره باندې بیاو کښنی الګي مریدان به ډیر سره وغالبند د اشا ولي الله صاحب رحمه الله بابا پر لاره باندې کښنی نه رکمراله کښنی پول جوړسو یا تختی مختیور درګیچ فراتای دا نیت د فل په داپله دا دا باندې دا سپی پروت د الله والا درښتیا او الله والا او بزر دوه او غدری سو درې نیم سو کلمه خبره د موریدان فر د لیکشن ناس ناس ناس دې واخباد اس په را پورته سو ولابد روان شو دې مور واس مول ګرپستان جن وکول ولې ولا غ سپي پروت نو ولې خو بر خراب وو سپي پروت وو وزګره اې وسو سلاوي عراق نو سپي دینو سپي خپل سپي سوې دي ک الله سپي کوي الله سپي کوي نو چې الله سپي کوي اختیار لږه انسان کوم انسان کی وو سپي وس که زو امیازی انسان يم زو سپې را سي او ما وزه به راځو وم اختیار ما ته نسته الله پر دې قادر و چې زه وو تاسو سپې سپې انسان کړه وای څه یې سول دا دا غټه خبره ده هغه شیخ صادق رحمه الله اجابه خبره کوي وي وبزرق الله ولو علم الشبل رحمه الله غالبا دا ولادي په بازار کې یو غنم موه استه چوای خپل کوړتاران چরালیک کوړتغنم چې اخلاص کوه کیو مې زه یم د خدای قدرت بیرته دا غنم را ټول کوه الله الله الله غو دکان را لې غنم یالو تخلاص کو سره وې کته یم زه یم شوا سولړی د بیرته داخله ورته ورته چا پښتنه چې دا ولدا مې د خپل قربان سجلاک سېسره ماته د خبرو خل نه راک مې زه خلک ستاره ما په لره خنداره دې خبره څه یې سو؟ نو چې الله د چا ضرور اخلاص کوي بیا غډي رغه ټیګه ټیګه کوي ازمړی وای چې د افغانستاني وملګري راغلی و دی له دا څلور څنګه خبره ده حج لرتلې او څه کرونا رااله پر حج بن شاء الله بیان کوو ک نه نو کم څه په زړه خو په چې یاره لا توخ اخلاص کوي تبيت الله او مدینه شریف په خلاصه کې چې ځي جر واسه پور کوم څه یې سو؟ را ولا د ځان سره د ماچس نه دی ور چې کوم وی دا باکس په دې کې څه مې ځان رخصت رخصت او ځالي حج لر په حج کې ور سره او چارځه په আরাفات پر আরাفات مې بیا بیرته په خپل کوک کی وایم په مینا کې ومجلس پک پر تیرا ولا خپل ځای څه څنګه خبره دا و او واجب خبره دا د افغانستان افغانستان په دې له خلک لري مړنی زاز مر سیمه نه دا ډیره بیا کماله سیمه نه دا زاز مستی سیمه نه دا زاتر چمنو دا تر کنداره په فسبلار سدا بیا کماله کمال, کمال نه لري تورسہ متولاته را دیو ګر کابل په سايسته دا څوک په کابل سايستي په چا کابل سايستي کڅم د کابل نه دی سیس ورس د ازمږه دا کپی کې خواته ورس سره هټه دا چې کمال دار دا بغزاده د انش روا اخلاقه منیر بني ريرا واخلا اغه يوبل زيت الرحمن عجز وسبي د زبردست شعر وایي قرص بوله دي فمشکره کمال نس تا ترويش لمبي چې وقره شنو نسوار او چراپور د دخل فلار نمی یي چې توازه دا د نسوارو د ترويش لمبو دا قسم تا دا که پندرت کو زاي زبردست اشعار وایي دمر خوندو ور پشتانه پر ځای ست دی پشتانه او زه دې په ښه حال کې الحمدلله زه په دې ډېر په ښه حال کې یم ماستر متولاتو را به روانه ده د کورونا تیڅ په کې وایست ما ټول را به ځنه خبره دادم نور غمون ډیر دیورور په کورونا یې لا نه وځنی پشتونو نور غمون ډیر کورونا صلیصه ته دې مړای به قمنه سیده جهان بلاری د باس وزمرسما كمالنا لذي قطع عني انا لذي بدا قد نسمك بدا شيء نكفيدا استوى يار دائما او دادا خاوره ورثا فايدي خاوره ضروره ايو درويش ديدينزمون وايش غير صبرت عاد انس ايو سراجدي والله دي زبردست شق بانكيات اختلاف بالخل زګو ناګاره يم زدا زتا ته په قسم در کوم چې زګو ناګاره مستافر ګناونه ندي ووم دلاره څوم پرمای د ده انسانانو له شياندې د بل پستر کې کڅنکا ویل دین کچ نه بیرسته وی دي اوس تاسو پستر کې به شته در اوس په خپل سترګه کې دا غټ سیر بندیده ني من خپل ځان سړپان نه صفبل کې ګرټ عیبونه خیر خبره بلا فاطمه ز دس فقط ادمته بالحرب څوک چې زما ولې زيريي بغض عینادو سره کوي الله پرمړی زما د خواخو اعلان دی ته څه پکوي کله تیارې ونه سکنینو توباو بس معفي جنو وواړه توباو بس د خواجه معين الدين چشتي نه دی الله م شمسله افغانستان لیکلي د چيو یو یو یو انګريز تاریخ لیکلي د انګريز د خواجه معين الدين چشتره مه الله پر لازماندی نویل لک اندوان ایمان اسلام راوړي دی نیو لک اج ماینده د نشته صبره الله صحیح صلی الله علیه و سلم دا زمستی داتا صاحب دا دونه خبرونه فکستان د اوس خبره ګورې ملغله تر واخلغه په نالیک برته د نو بس قلق بچین کی جو یار کالی را مردا ري او خپلخه ملغله داو صحیح صلی الله علیه دا غره کم دازم د اولیاء د ابوزرغان الله تعالی دا علم شمسلقه افغانستان د کلی د غالبا داتا صاحب خبره د چ دغه د انګريزان سره جنگ د کاپیرانو سره دی د ایندوانو کې د ایندوو چې پر هرچا به نظر ونه کېدې لوړ په مورچا کې ناس اېچا مورچا نه سو پته پر هرچا به نظر ونه کېدې دا یو پراخه زیرو واوشت وي بیا د خلک د قوم جان د مسلمانان حکومت یې خپل لیداراله دا تاسو هغه لږه ان شاء الله خبره ده ورته ولداد د مسالات دایرا له یو ځای او تک شي نه سلی خالص د هغه سړی پر سترګي سترګي برابرې کړي هغه سړی لا نه دایرا نه سوسه هغه انده دایو لړړا له بیا د یو ټول نو دونه که انوځه تبوونه بیا وښکه شي تیسه موناسې دوه سینامت مدني سبزمو د دیوبندیر الله والا د دی ګاټ سړی دی ګاټ ان کې هاي دی د ګاټ مو سر د دکر د نو هغه د پر کټ باندې چې پری د سپیچ مستر ګرغون اسمې د راغلې چې راغلې و کتل د لاندې بدون خشتې تر سر لاندې کړي وای فرمایږه زه نه د کړې چې ما را پریږه مزدق اکبرین له رو فخر په کو په فخر په په فخر باندې کو دا په نده څه یې د وخت په یو جلسہ ناس په جلسہ کې داسې سره یو تکښ نه ولې و دا باج نه دنیا جاګو ګاران سهران دا هې د به ازمټ تقریبا موږ ډېر خلک وقاخدین دوانو د سیکانو د روافيز کارو او ستر ټول زیات از موږ مسلمانان کي مثلا زر رفي غاړي خپل ایمان شاته ورځي خاند الله سي زر رفي دپا ورسو ګوره چون ګور دي جادو بیا از موږ خري ګرد په راسه میسي وي دی وروره ورسي د باندې ګلره ورس ورس ما لاس رکټ کې کزموتی کوو روشنه لاس رکټ سي سو ډير نه شو د خبرره تک کوډ کرا نه دي دا په هغه هغه وین باندې دا غته وزونه لیکي چې زه تاتنه مې سمార్థه د خنزیرنه د سورنه د سپنه په هغه وین باندې لیکي چې انسان زوایلې نص سې اسلو دا یو داستان دي دا نه جوړې ناش ده دای شي پر هر څه نظر ولګي دی هغه با پر دا بله فارا وشته جادوګرونه ون اسید حسین احمد مدنی صاحب رحمه الله بیان کوي نو په کې شاو خوبر پراخ لري نظر ولګید ستیده شامله پر ستر ګراچکا ولا غسری ورسېږي پورته چره علي هغه مدسو وی ویندو هغه مرو زممدنی صاحب د بخاري او د قران او د حفظ سره کې و هغه د نجوم او د جادو ګرستريږي یته چوک وای یته اولیا وای پیاو لیا په دازمرستي په زمانه کې وو هر هغه سره چې چاته تاوان نه رسې نو نقصان نه رسې کله زه وخت لمن په جماعت سره کې مسخه کول کار سره کې کار دی دا ولي ولاده دی ولي ولاده نه دغه به کرامت ښکارا کوي کرامت کمال نه کرامت کمال نه دی دا الله له جنبه یو ورکړای چې چاته ورکې بازار هغه ته تخفل په اختیار کې نه دی دا کرامت ولانه دی دا په اختیار نه دی چې وایې کرامت ښکارا د تخفل په ځانه دی اوولیا دي صحیح سمه مشران سپینځي د دنیا سورک خلل مظلومان پزړه زहीर خلل ټول اولیا دي زه یې دوه کوششونه نکرم صحیح سمه داوود عليه السلام او رز مصنف ابن ابي شيبا غالبا روایت نکړې الله سبحانه وکړه ولي الله ته چیرې وسيج الله تو یله چې هر زیدي مات زړل دي زالته ماتړه د اخنې بچي دي یتیم بیا ته ته دا پزړه بڼه څه د توخه دي یو وکنده د پرقال پر دوا پر پنځک کنده سوي د کښنی بچانو په تاسو تی په دا ځایوب سی وګرځي خطا وځي ما ورسې په علاقې کې وګوره وکنده وګوره پی شراغله دا ورس په خدای دې می قسم ته د دې کورو رخصالک الله وعده د چې زه در جنت په آن خبل شي ته نه درکو فریضه مسلمان کورو رخصالک مسلمان د انسان کو لري ور پشاله ترسي ويشي ور ضرورت پرته الله وايي نه نه چې د حج سواب در کووم د عمره سواب در کووم د جهاد ثواب نه نه نه د جنت په دې را کې سن راځي کېږي چې ما ته پر دې خبره جنت نه کوي ورسي وي ګوري دا دا زتي یو ډير عجيبه خبره کوم کچير ته دخلي کور والا سره ناس نه يوا کونډه شزه هم و کونډه تا ته حرامه د کته دخلي کور والا سره وخاندي خاندي باندې ولي ذکاء غزنا نت خپل خوین در په حدیث زړه ټوکړي ټوکړي کيس خان دې بنا علاوه کې کور ولستر خان دا خو عبادت دی دلته به خان دې یو یتیم دی بابا یې نه ستاسو سره خپل بچی ناسته دا بچی ورزان لیدې کې مچکې به نا بغیر کې به نا خپل غوځي کې به نا خلې واځي نور سره کوي وله ا غي یتیم تخپل بابا وریا دیز نیم افغانستان په دا غم اخته دي په دا مشکل <سؤال> اخته نیم افغانستان اوس بیان وی نه وینځه شروع اوس ولورو خلک راسی نمونه واخلابول چې چاره کوي ولي شتزه په کوروږه زېاده نه ویلي شي تسوي دي هغه راوډینو له هازه تجهیزات وشي راک شي تسوي دي دبل کورو تدسي صداعک خبري دان دا کاروبار دي درشتیا او ورسي الله الاه الله محمد رسول الله چپین ز زره حاجه وکېس ما دا علماء بس ما سره اختلاف وکې اجازه ده بالکل زختان کې دلی او خدای قسم کې دومره اجر دی د یو یتیم د یو کوندي د یو بیچاره مظلوم مهاجر واسکو برابر که، الله له دې سره سره وعده خیر خبرم ډيري ډيري وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما افترضت عليه قال الرسول فرمای الله رب العزت فرمای وما تجئ انسان ذرا الذکری انت هي ذرا الذکیج اغفرز چکه مسلک خاص کر پرز منس کی پرز منز چې انسان الله ته څومره نزدیکیږي په کوم شنه نزدیکیږي ټک دی مطلب خیرات کول داغه کم صدقه کول نور نور د چاپور دا ډیر ښه ټټه خبره ده خدایمنز الله پرز کړی دي لمنز دا نور ما تا ته تا اختیار مله او سعودي ورس شوکه جنت تر کوم کې نه گئے جنت نه سه به خماخا کې خماخا الله پرمای انسان ومات انت حیته دې نه ځکی اپ فرض منځ کې نه ځکی نو له هغه ځګه منځبک عجزانو علماء پرمائیو وی کم چې یو جر جر منز کئی او یو پر علماء و بدوائیو دمارد پر تیم خاما خاء اللہ کلی مجنی رئیو دمارد پر تیم اللہ خاما خاء اللہ کلی مجنی جنور کئی پا خبل غم یختی کئی په غم کئی پاسی مرسی جر جر منز کئی خاش کرده مشاران سپینجری سو پیان دی رب بات خبر آئیو بزرگ شیطان شیطان رال شیطان سره ویله شیطان ته ویله ماته د عمل را وشي ترتا ځان درور سو ما خو یا د ترکم خبر سره وک ما خو درو وسه د سړی نویندل اول رشتیا در توا ول مکوسه ورنا رشتیا در توا ترتا ځان را وش ول د به خبر بد را وش دا د چپره هر شي قسم نا حق د کنا دي دا یو دویم لمن زیر تر ما بالا بالا من زه سير کوا تر ما په ل کتی کرا کرا منځو په ویډیو روان دي د یو صحابي فرمای علیه السلام مبارک لل عالم کلمن زه ولاو زکه سودل د منو هل هل اهل هل تقریبا څلور نیمه بنځه سپاره پیغمبر علی اسلام like like like. په ورکات کې وایي بیا رکو له چولاړي رکو کې دم رډیر پر رکو لکه داغه څونهقدر ته امر سن ولاړو دیش رکو سره پورت وسغونه کرا کرا نو دې دغه خوان کې جرزرې مکو کفمختص او کفمختص وي په ټول ژوند به بیا جرزل منځنه کوي او چې په جرزرې را مختص وي په ټول ژوند بل توفق نه کیدای فکرال منسکوي زو اوس ګره په نپل منځکی نه نپل منځکی او سوای اردما خالی درې صورتې زده دي څلور صورتې می دال سرته سایز لید په خپل کې ودرې د استادیت کوي دعوت تبلیغ والا راغلي دی په جمعات کې وزې نفل کوي خپل ځان ته ولار دی فرض نه دال سرته نه دی په اول رکعت کې دال سرته وای په دویم رکعت کې بیا دال سر وای کته وای را ما ته قند را کوي ځلمون نور وښد کما را ولار دال سرتون بک وای نپل مانځي کې د اجازه ست په ناشته وکالل کې عذر نه لري پر ولار دی و کې دیواله وای په کرسي کې وای کې چ زړه ته وایي مې پکې وایي صحیح سولو لاسو راته دي ستدي ما ولدا کاتې لاسو راته وایي دا خلک وې ورز ورز منځ نه کوي ورزل منځ نه کوي خو قرآن ډېر زدي چا ډېر نه دي دا چا ډېر په یاد دي دا چا نو دا خدا معنی نه ده کله چا نو په یاد مباګه جرزل منځ کوي قالې قول ول الله پکې وایي دا ستې تل خونې سوارو ستډیو دماغونه خراب کوي لاسپر روزفته و کړته یا نو ولې نو چې څه وایي ا شپه تکال لا تقول ولاه کومه بايال خدای پيژه زالمه چې چې دا پنوټو د پيژه کې دا زم د مخره په غل په پيژه په خپل لپاره او دلته پاوي اكال تقول ولاه ولا کخلاصه که تمه زده مجبور نه نه دعوت والا راغلی جمعہ والا راغلی د لیسه شپوره سره وقټه ماته دوی خونت راځه ځې په روپي درځه کوم ولاکه مفترز ده کوم سې سر دعوت والا فرق روپی برابر دی ستګې بمړې نسې بیا وضعیته شاندري زموږ طالب راغړم د تیوریسټه آکه یو ډیر غوړ وختن بیا موږ مجبور یو راته بیا خپل ورزده کو ها و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افتراصت علیه قال رسول پرمای الله پرمای ان تهای انسان ما ته ډیر نزدی کیږي هغه چیسته اپ بار ځمانځه پارس کړه او بیا چېب د الله رسول پرمای الله الله تا هغه شيسته شایسته شزونه لورکړي او د پخاورې پر سجده دی الله پر ستوت پرمایو ته و غوړي پخاور الله پخاور باید کوي ووای کلا کلا ای جړګان نه دی اوبنګړي پلا اسيغه سپنسي پلا اسي د چا مرداری انری مردا لري ورځي ورځي ګوتیا چلی نه پننه شرب ته شربن لري تام نو کام غټکړي ته یار امر زمواله کوې دیمال الک د نر چمونہ کوه د سود چمونہ مکوه ګرځم په داګه قبول اوسې ده نر چمونہ کوا آی ګردن وکان مرداري کښني ګولتي کښني چلیان پوتہ کښني غاړه گئی په ته شرمېږي نو کدي واته وکي څتا کور ولا پچې ښخړه کی ناري نډه شپه کوي سيسرم اګه د شي نه دا او دا د بهرال ما از معموله کډره تندې ولاږي یا بهرستان شه مې دا به د تطراتي دا شو دو بیا نه دا ټولې خبرې تیری سوي خبرې دي خیر عزانه کوشش به ډیر کوو الله فرمایي ما ته تاسو پرمانځ ډیر ځان غسولې او بیا خاص کر په سجده کې انسان و الله ته ډیر ځان رسول دا الله رسول فرمایي په رکوع سجده کې قران مو وایسته الله بډای بیانوي الله اکبر سبحان الله ارشی چوي دا زورینه دا خدای مرساتوي په رکوع کې سبحان ربی العظیم چ دی یا کوه کتر ولارس په رکوع کې سبحان بالله او یو شي نه کیږه خو مې ولاره دمڅولې دا الله بڑاي بیان وا زبردست خبره ده خير بیا دا بل حدیث وایم که سچموخه ايو حدیث وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل بها الله فرمایي سيسو ذا بیا نبيا عليه السلام فرمایي الله واي يخدا <سؤال> خبرت چي پرمر سنوي حديث زداو امداد دعوت اغمدا الله خبرت الله <سؤال> ل جانب فرماي الله فرماي اذا تقرب العبد الي شبرا چ كلا يو بندا وما تي ويل ويش يو راسي نو تقربت الیه زراعه الله فرمای تومالر یو پټره لیس دیسو زتالر یو غاز درنزدکی پښتو تور یا زره بدو یو غاز ینده دې دما نه غاز مستی پښتنو کی دا خبر ډیر رسته وي بچ دد د خاص راغوسن زب بیا ځ قربان دی وک الله هم دا یو عادت لري تر ځ قربان دی الله فرمای بیا ما کار سره ترست تمالر یو قدم راځه او الله فرمای زتالر دو قدم درنزدکی فو څونه خبرات وس علاو غور او مطلب و کوه واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا کته یو غز الله <سؤال> فرمای ما لرانی دې سي الله فرمای زادت ولا سنه دهس تعالی دون دې ذکر واذا اعطاني يمشي اتيته حرولا او وي رواه البخاري الله فرمای دې چې ما خطر الله فرمای زدت دي خاطر منده روايده زدت دي پمند دروانی موستنده الله تعالی قط دی په خدای قسم ته ما رزکیه زه تا رزکیه مو ورو پلا راځي کو دا ډیر زور باډه الله رزکیه دا زور نه باډه یو سړی دینځ زرواره شراب تشلی بیا راځي مسجد لره او دسوکی دروازه ته نقل وکي دا داستای لاس پیغمبر علی السلام فرمای د دچی اراده د باند وکړه چې زم مسجد لره او د اس کوما د ورکات نپل پل کوما د هغه څخه ما باد الله سمافي غواړم چې د 15 زره وار ما شراب شل دي د زې وی سال در کوم دا ما شرف شل دي ب زفرغه ما پی غواړم دلا رسول فرمای په خدای قسم ته مسجد نه راغلې او د مدینه کړي نپل بدینه کړي توبه بدینه استلې الله ستاسو عمل نامه کې دروي لیکې زم ما د فمع څیس <تصحيح> دا دا معنا د الله پرمحي تز ما روان څه په منډ تر څه ته خالی اراده وي جر راځي کیږي الله وللا د کښ نه زوي نه وخت راځي کیږي کور ولا بابا ګله خبر زارې شکوي جرګي الله رب دې زتونه وای الله د شپې الله رسول فرمای دا الله صدا شیخ په انسان ته تا چې کوم ګناه وکړه رپورټ راځي زما د فاستاس رسول هدا روغه کوي کنه او د دې د مثال د لکه چې څوک چې راولاش د چا کور ته دبر ورو وی وی وی 33 تنزا ورته وې چې باټر سره وځي جانور سره وکیاوه جانور سره وځي هغه سړی چاته وهل دی هغه د شپې سره کور دروځه دروټه کوي ومنځ ما د خاص صلح دروغه کوي الکه دا سړی کور پرې دی علاقې پرې دی وکوړ دی لیکن هغه سړی ولرالي و صلح کوي وروغه کوي را کوي او چچدی راتو یلی دی چچدی رافیو سکړی دی څټا وانو در تر هغه مرته ا نی الله رب لی زت په خدای پسندای سلاسه ولید لا سرک خاصه سخه بل و اس نو خاصه زما و سخه بل د سپنجو کوز دی بزرګان سونه واختراس منځل ربیعه په دوعده زیادت دا دید جوانیک سې چې درته وکی لازم تر باندې او میژ د سام دا دا سپنجو مایز پراو مارک د ویکسیدا ته کید ته چچیش کول ارادی ویشکلر ورسی ارادی کارکولیا نه پرکړی دي زه د خريسته په دا خیال چې خدای علامه اقبال اورادی اوروري دي چې هغه د اجي صاحب خپل دي نه دی هغه لا کډای چې نه لا يم تصویر لګول زور زور خروش لا پاتې شي یار ځوان سیصوله الله تعالی الله خلاصته نیولې زما د قامله په خدای قسم د الله رسول پرمای ته دا ګنا چیری پر مزکه دي کړی دا د قیامت پرځ د هغه مزکه پرماو ته ګواہی راکړي د الله رسول فرمایي الله د يمځک س ګنا يې ري د غزمو س پ عمل لامه کله کله د ګنا د قیامت پر سودا غش کرے کیږي ته چماو ته چې حق په سچ د الله په دربار کې مافي و پړو د دې عمل نامه س اللهو ګنا ملائک کونو پیا د چا ګنا سس و رسول فرمایي د ملائک سیيرې د يمځک سیيره د عمل نامه س د ملائک سیيرې کرہ کرای اطايب من نظم کمل لذم فدو تو باو با شدادې لکه تا چې ګر سونو کړي نه وي اوس خاطر سم خپل الله تناوز بالله تیمر کوکه نو الله قطیم را کړي زاری الله را تکي الله پکار خدا و چې غلام عبادت زاری وي کور والا او خاول زاری وي زيو با با زاری وي که او مورث وو تیر زاری وي کی شاګرد او استاد زاری وي دغه دا لیکن ما اٹھا ورتو گور تا اٹھا بندگان به الله تزاریو کی لیکن الله یرا تکی مکہ و مکہ و په خبره غلط بل خبره د الله رسول فرمای چې کله دی بنده س ګنا وسی الله فرمای ته چاته مو زمنورتاه ته چاته مو زمنورتاه حضرت عمر فاروق پر رضی الله تعالی عنہ یو را جیو سړی پر شراب و دي خیر به جن څو خبرچه سره وویلل دي بیا تاسو نه جنو وخت څنګه یې زه ما چاته نه دی ما تاسو خبره چاته نه د کړم دلما د غیر څه بیا چشد مونږ ما چشد مونږ الله وای چاته وای ما زما سره خپل منواله کی دي چاته ووی بس یانو اختیار سره خپل دي بیا ته پیجه کړه پیجه د رسول پرمایي کوم څه چې تخویل کور ولا حال چاته وای ور دي لعنت کما شته د خپل خوین حال چاته وې پر دې دی لعنت سیس دغه غټ خبر ده نو الله پرمحي څوک ما خبر وراсыз نو څه خپل پاس خبره ده لکه خوین کورو الله په ما بینس کې خبر را لبی دې روغه سره و کې خپل نه کوي په بل کې بل بدر خبر ده دا غس ما ته بده الله سره روغه او الله را تویل دې اوس خبر از ما استاد فادر اوس ک الله وليا زین قبلوم یا تبحج کې یا اې بې اسرائیل کدا خبر و چې چا به ګناه وکړ بیه توبه یې ستنه توبه سره کم ولا الله رب عزت فردی باندې با شیرا ورسي ټول قوم نا فرمانو ټول قوم الله ته وجهه لږه توبه ده موږ معطيږو الله ورته توبه یو صورت تر قوم خپل کور کې ورونه یې اس باندې یې اس بابا وادي یو د بل سر مرک چاډې راوا خنجران راوات نه ګت سر مړک بیا ځتی بخښه ده یې نه بخښي بیا دې راولار یو د بل سر وژل دی علامه کوي سيز دا محمد رسول الله مبارک برکت چومافتیا دشن کړی چې و صلی رتو استبا زوی په لار وځل لار په زوی وځ او ورور په ورور وځ بیا ستي توبه قبل وکړي نه کوي وخاوبه د بنی اسرائیل پر دغه دروازه باندې شپه به ګناله کله سال پر دروازه خپل د الله جانبه لیکلره مرسي سنډی ګنای کو دغه باوجود سال من ځم درکو دا هم درسونه درته کوم تبلیغ ولا تبلیغ لرا غلي دي جهاد ولا جهاد لرتل دي صحیح سو خو یو والا را خبر دي مې بده الله نعوذ بالله پاک سکه دې بیا د الله د رسول نو پر کته چې الله رب العزت دا شي وخت زیل کم نه شکړه کوم انا هرڅو ګناچ وکي صحیح سو دې کوشش وکاو نو الله پرمایه کتمال را روان شو ز پمنډ درس او دا چانه دې کړې اې ښاټر الله زارې راته کوي مکه او مکه او مکه اوس پښه زما څخه خیر الله را ال عزت زمر یا الله چې مشه په ښکاره کې ګناوي دی په پټي مې کې ګناوي کړی یا الله په حق په سچ مې توبه یا الله مافي غواړم عفو غواړم مغفرت غواړم shameanayam sharmindayam یا, یا الله ته ما ته مافي وته کژکارې دې کې په دې کې اوس دې کې په خوادي کچنې دې کې غټي یا الله پر تو ما پیوړان تا ما پیرا تا واه با خدای قسم تہ په حق ما تا بني الله بده ما پیښه ده دون آسان خبر څه یې سو الله دې مجمعات الله دې ویلا غذل قبول منظر وکړ زی الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې پر الله محمد الله الحمدلله رب الرحمن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 وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اَبْتَرَصْتُ عَلَيِّ رواه البخاری اعزان ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی خودی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ فرمائی اللہ رب العزت فرمائی من عادا لی ولیا فقد آدھا